Бенсен зрозуміла, що Лейб'єгер, вистеживши княжича, допоміг їй вийти з великого клопоту. Твердо переконана, що з її боку було б нерозважно зраджувати князеві гекторову присутність у Зіґартхофі, а тим паче його наскок на Юлію. Вона проте вважала, що... Не можна залишати цю справу в такому стані, який кожної хвилини може зробитися ще загрозливішим для Юлії і для цілого того плану, який сама Бенсон з такими труднощами здійснювала. Тепер, коли Лейб'єгер відкрив сховок княжича, і з'явилась небезпека, що його звідти витягнуть не вельми почесним способом, Бенсон. Могла вже розповісти про нього князеві без шкоди для Юлії. Отож, вона пояснила князеві, що, мабуть, любовна суперечка Гідвіги з княжичем спонукала останнього оголосити про свій раптовий від'їзд, а самому раптом з відданим камердинером сховатись поблизу коханої. Годі заперечити, що в цьому вчинкові є щось романтичне і авантурницьке, але кожен закоханий не таке здатен. До речі, княжичів камердинер палко закохався в її нанні, яка й зрадила їй таємницю. «Ага, зрадів князь хвалити Бога!» — То це камердинер, а не княжець, закрався до вашого дому і потім вистрибнув крізь вікно на вазони, мов Пашка Рубіно, бо в мене снувалися різні неприємні думки. Княжець вистрибнув крізь вікно, де таке чувано в світі? О, — відповіла Бенсон, лукаво сміючись, я знаю одну особу князівської крові, що не гребувала вилазити крізь вікно, коли... «Ви мене дратуєте, Бенсон!» – перебив радницю князь. «Ви неможливо дратуєте мене!» «Мовчимо про минуле!» «А краще подумаємо, що тепер робити з княжичем!» «Уся дипломатія, все державне право, всі двірські звичаї!» «Геть усе полетіло до біса в цьому проклятому становищі!» чи мені його не добачати, чи виявити ніби випадково, чи що, чи як. Усе йде обертом у моїй голові. От що виходить, коли князівські голови принижуються до романтичних витівок. Бенсон справді й сама не знала, якої форми надати дальшим стосункам з княжичем. Але й ця перепона зникла. Не встигла вона відповісти князеві, як зайшов Кастелян Руперт і передав йому згорнуту вчетверо записочку, сказавши з хитрою усмішкою, що вона від однієї високої особи, яку він мав честь тримати замкненою неподалік звідси. «Отже ти знав, – мовив князь дуже ласкаво, – отже ти знав, Руперт, що...» «Ну, я завжди вважав тебе чесним, відданим служником мого дому, і тепер ти таким і виявився, бо, як і вилів тобі обов'язок, слухався наказів мого ясновельможного зятя. Я подумаю, як тебе винагородити?» Руперт якнайчимніше подякував і вийшов з кімнати.